Нещо за звездното небе Унази вечер небето беше удобно за наблюдение. Учителя изкара телескопа на площадката пред приемната стая. Бе станало 21 часа, около учителя се събрахме около 15 души. Наблюдавахме циркусите и планините на Луната, а и няколко планети. После почна разговор. Стана въпрос за населеността на небесните тела. Хотелите през известни сезони са по-населени, а в други не толкова. Учените хора не знаят кога се населяват планетите и кога не. Във всички планети има живот, само че в някои животът е видим, а в други не видим. Една сестра попита, как изглеждат съществата в унези светове? Вие сте били там Всеки човек, който има честолюбие е бил в Юпитер Всеки, който духа тиквите по плета е бил в Сатурн Всеки, който обича да воюва, да спори е бил на Марс Ние виждаме само физическите планети Виждаме само резултатите А причините не Често излизате да наблюдавате Сириус през юли и август той изгрява на изток, известно време преди изгрев слънце, а през пролета вечер. И всеки, който е чувствителен, при съзърцанието на Сириус ще усети, че в него затрептява една тиха радост. Тази радост е предчувствие на онова велико щастие, което очаква човека, когато отиде да живее в Сириус. В Сириус има по-усилен живот, отколкото в Слънчевата система, защото е по-напреднала като система. В далечното бъдеще, като напуснете Слънчевата система, ще отидете в Сириус. Хората са слезли от Луната. Земята е най-низката точка. От Земята ще отидат в други небесни тела. Една сестра попита, къде са най-красивите същества в Слънчевата система? На Слънцето нито се женят, нито се омъжват, а живеят като души. Мъжът и жената са все още като полюси, не са още души. Жената е южният полюс, а мъжът северният. Слънцето има полюси, но те не са студени, не са замръзнали. Тан температурата навсякъде е еднаква. Една част от Слънчевата светлинна енергия, като достигне до пределите на Слънчевата система, се връща обратно, а друга част, която не принадлежи на Слънцето, отива в безкрайните предели. Като отидете на Слънцето, ще видите милиони пъти по-хубави планини полета, там има планини с дължина няколко хиляди километра. И няма този недоимък, както тук. Там е невъзможно хората да се карат. Те имат повече, отколкото им трябва, и като видят някого, зарадват се и искат да дадат. Като дадат, чувстват се радостни. Някой път един слънчев жител жителта забележи, че тук се мъчиш. Прехвръкне от слънцето и те повдигне. Това му коства няколко секунди, после пак се върне. Немо му е приятно, че е слязал и е направил една малка услуга. Малките мистерии са знания за Земята, а тайните на Слънцето са големите мистерии. Съществата, които живеят на Слънцето, чрез своята интелигентност, чрез своите мисли, развиват тази грамадна топлина, която е в фотосферата на Слънцето или в аурата му. Жителите на Венера са по-горе от земните жители, а жителите на Сириус още повече. Сегашното състояние на Земята е от милиарди години, но това време за съзнанието на висшите същества е много малко. Божествената наука твърди, че откакто човек е на Земята, има 18 милиона години. Всеки, който завърши своето развитие, ще му дадат задача да създаде една слънчева система и тогава ще видят какви знания има. В другите небесни тела има красоти, каквито човек не може да си представи. Като се пренесе там, ще каже... Нито ухо е чуло, нито око е видяло това. Например, в друга слънчева система, като седнеш под някоя ябълка, тя ще наведе клон да ти даде плод. Но навсякъде има митници и когато искаш да отидеш до Луната или до Слънцето, ще минеш през митници. Енергията, която иде от Слънцето, е дошла там от централното Слънце, около което се движат повече от 100 милиона Слънца. То е много по-голямо от нашето Слънце. Учените хора са намерили начин да се познава по спектралната линия, кога една звезда се приближава или отдалечава от нас. Земята още расте. Тя е в млада възраст. След милиони години ще дойде обратният процес на смаляване. Полюсите на Земята се местят. В бъдеще полюсът ще стане екватор, а екваторът – полюс. Било е време, когато екваторът е бил полюс, а полюсът е бил екватор. В историята на миналото полюсите са се менили. България е била тропическа страна. И в бъдеще пак ще стане такава. Окултистите знаят, че някога слънцето е изгрявало от запад. От това се вижда какво голямо преобразование е станало. Тогава земната ос не е била в сегашното положение. Ще дойде промяна в разпределението на сушата и моретата. Морето ще нахлуе в някои страни. Това е ставало и по-рано. Ние не сме баш на ковертата на Земята Параход, понеже над нас има още други същества. Нагоре, на 12 000 км от нашата планета, се намира една прозрачна Земя. За да се отиде до нея и за да се влезе в нея, се минава през 12 врати. Там живеят напреднали същества. Този свят е раят, горната земя. При грехопадението са слезли първите хора долу, на сегашната земя. Земята прави известни отклонения, закъснения и усилвания. Аз зная причините им. В движението на Земята има повече от 10 изключения, които днес учените не могат да обяснят. Тези причини се знаят от вътрешната божествена наука. Има две течения – от Слънцето към Земята и от Земята към Слънцето. Тази енергия, която иде от Слънцето към Земята, Привръщането си от Земята към слънцето образува второто течение. Става една обиколка като кръвообращение. Енергията, която иде от слънцето е артериално течение, а течението, което отива от Земята към слънцето венозно. Слънчевите петна са отвърстия, през които се праща кондензирана енергия към земята винаги с известна цел. Тази енергия се праща на Земята с такава грамадна бързина, че ако би дошла направо към нея, ще помете всичко със себе си. Затова между Земята и Слънцето има няколко трансформатори, които възприемат тази слънчева енергия, като я трансформират, намаляват скоростта и и тогава тя се спуща на Земята. Най-красиво ще бъде, когато хората получат билет да пътуват из Вселената. Тогава човек ще разбере мъдростта, която съществува. Онова разнообразие на организмите, на културите и на живота. Той ще влезе в някой свят, дето хората не знаят как да се карат или ограбват, защото там няма никакви условия за подобни неща. Един брат попита. Как да ги познаем слънчевите същества, като ги видим? Непрестанно идат същества от слънцето на земята. За да ги познаете, трябва да имате 6-то сетиво.